Surayane. Hadisi ya kabili na Habili Adamu alala na mtumshe wahe Hawa Hawa amira kabili Hawa arongoa Tidza mwana baba hamsaanda wa rabi Hawa amzalia kabili mwana nya mtubaba ne habili Habili arende hamtsunga na kabili arenje hamlimizi Arimo wakati kabili kabili amutamani rabbi ya mavuna ya shivande jumante uvande wa habili amutamania wajau rabi kakila shivande shizuri shenzamata. mata shauana wa handa za ya ma zaa matunga ya na ajiviwa na habili na lisadakala beka na kabili na lisadakala Azizo, kabili akana hasira swafi atausoahe ukuti hakutiha sayio rabi amdisa kabili. imana intini wajaya hasira na imana intini usoaho kutiha hakutiha Bilashaka, naika usirendra fete uchoranza uusoaho benaika usirenda nai lisitania umdongo juha lesivenza lehushinde dewawe wawe de walazimu saa hiyo kabili amwambia mwana nyahe habili na renje nje malafuni ivo kama lafuni kadiri amudumbia mwana nyae mtubaba ataamua baada ya vale, rabi amjisa kabili mwana yao habili aazi Kabili ajibu tiji aliwamide udhama wahe Rabi amjisa ufanya ntongo intini lizilei idamu ya mwananyaho linililia rangu shivande rangi vani kamwe vanikamwe utsolaniwa ukembali na shivanje shanti shilio ambashibwe hanyo hurengei damu ya mwananya iyo deimana imana we shivande mawe shivanje shanti na ushokashito vace na utajiri washo utoka tena mtangifu shivande fushivanje Kabili amwambia rabi. Ukumaya angu yanzilo halisi meushinda nistahamili. Tsiani usinidumbi leo mbali na shivande chantsi chidime chihawo. lazimu lazimuni dzizamise mbali na wawe nitoka mrarazi tsenam tangi foshivande jours mansi. Na umuntu wonzi atsoni parao atsojwa anuwe. Be Rabbi amjibu tside hadilo. Na hikavwa umtu amu akabili. Kabili atso diviwa kiswa marasaba basi rabi amwangiha kabili alama pare wa watu wote sio watompara wasimuwe wakati huo kabili ajivuru mbali na rabi aja asikenti harimwe ntiano du joana uheya lai edeni wana na wa kabili kabili alala na umtumse wah umtumse amira adza mtu mtubaba nede henoki banda ba yafafu au ndumuzi au iri lidzina la umwana wa he, Henoki Henoki amdzairad irad, irad amdzamahuila mahuila, mahuila amdzame tusandi metushali amdzalimiki metushali limiki, limiki alola wantwa chewaid wa de ada na wa de sila ada amdzayabadi Yabali waede wae wa handa wa wao wa kwenshi alimwa mabandama ya ufanya ya machunga yao. Lidzinale la he mtu likade yubali Yubali waede wae wa handa wa wao wakobiha kobihaga na firimbi Sila vandre wa. Amdzatu balikabiri ikao amba akofua kakila swana ya zombo za shaba na zuma. Umananyahe mtumshe watu balkabir akade nema limiki awambia watu washewahe adanasila wanyua wantu washe wangu namnivulishi kwantu washewa limiki na msikefete urongozi wangu na hikavwa mtu anirema nitsoua mtu baba na hikavwa mtu anihodza nitsoua mwana mtza mtu baba Yulongoa Kabili atodi kiswa mara saba. De wami limiki mara Adamu alala na umtumse wahe, aza mwana mtubaba tena. Mahe amwiri shiiti. Saiyo arongoa. Mwezi Mungu animba mwana wangu na badala ya Habili ule Kabili amua. Siti aja adzawa u mwana mtubaba amui rinosi. Basi wode wakati wantu wanzisahu mumi ya Mungu halizina la rabi.